Hej och välkomna till studie- och karriärpodden, avsnitt 32. Jag heter Isabel och med mig har jag också min kollega mm. Sonja och min andra kollega Sara. Hej. Min, du är egentligen min poddkompis och kollega här. Men du är också studievägledare för ett civilingenjörsprogram i teknisk fysik med materialvetenskap. Precis, jag är inte bara poddare, jag är även studievägledare. av. <skratt> mm. <skratt> ja, precis, för teknisk fysik och materialvetenskap, det är som vi kallar Q-programmet här på Uppsala universitet. Precis. Men innan vi börjar prata om det, kan du inte berätta lite om dig själv och hur du hamnade här? Ja, det kan jag väl göra. Det är lite kul för att som studievägledare så pratar man så sällan om sig själv, så det är nästan lite ovant att göra det. Jag har ju en ganska brokig bakgrund, jag har pluggat i väldigt många år, känns det som i alla fall. Jag började en grundutbildning till, jag läste till agronom på grannuniversitetet här, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och det är en, också en yrkesexamen och jag hade en inriktning i bioteknik som är kanske mest lik molekylär bioteknik som finns här. Ehm, och sen har jag jobbat några år i läkemedelsbranschen innan jag började doktorera inom molekylär cellbiologi. Och jag har också läst till lärare och jobbat några år som lärare på en gymnasieskola. Men sen hamnade jag här som studievägledare och det har jag inte ångrat en sekund. Det är jätteroligt. Jätte, men hur kom det sig att du, att du hamnade här från en gymnasieskola? Ja men det var egentligen så att gymnasieskolan jag jobbade på låg i Täby och jag hade lång pendling. Och jag har små barn eller hade, nu har de ju vuxit och blivit äldre. Men det var ganska kämpigt att pendla. Och min doktorandkollega, en tjej som jag doktorerade med, jobbade som studievägledare här så det var hon som tipsade mig. Så så var det. Så han är här bland er. Och det känns jättekul. Men teknisk fysik med materialvetenskap, Q, vad läser studenterna? Ja men det är en härlig blandning. Alltså namnet säger ju teknisk fysik med materialvetenskap och då tror man lätt att det här är teknisk fysik med en inriktning. Men det här är i allra högsta grad ett eget program och ett väldigt unikt program för Sverige skulle jag vilja säga. För det finns inte något liknande, inte precis så här på något annat lärosäte. Man läser första två åren kan man säga väldigt mycket matematik. Och fysik. Och börja läsa mer och mer kemikurser. Så att man måste vara intresserad av både matematik och fysik. Och kemin. Precis, för det som kommer sen är ju kemin. Och det är, kommer sen bli liksom den största delen av programmet. Framförallt i fyran och femman. Då läser man, inriktar man sig. Okej, okay, så är det mer kemi på teknisk fysik och materialvetenskap än om man skulle läsa teknisk fysik? Absolut. Teknisk fysik har du egentligen ingen kemi. Om du väljer att läsa någonting liksom utanför studieplanen. Så är man intresserad av både matematik och fysik plus kemi. Då är ju materialvetenskap ett jättebra val. Ja. Men när man kommer upp i årskurs 4-5 då. Vad har ni för olika inriktningar där? Ja, precis. Det finns lite olika inriktningar beroende på vad man är intresserad av. Många väljer... Att läsa, alltså framförallt kanske för att Uppsala universitet är ju, ligger i Uppland som har en ganska gammal och stark tradition inom industrin, inom gruv, gruva och metallindustrin. Vi har ett stort företag som ligger här i närheten som håller på med, med skär bland annat. Så det är mycket inom metallindustrin kan man säga att flera har. Den. Men sen är det ju så att Uppsala, har, Uppsala universitet har ju väldigt mycket forskning inom material och utveckla nya material. Så där, det som kommer starkt nu är ju just inom nanoteknik och mikrostrukturteknik. Att förstå hur material är uppbyggda och kunna titta på det dels i mikroskop men också att tillverka och göra sådana här nya nanomaterial som kan finnas i nästan vad som helst. Och de är ju inte direkt oväsentliga även för medicinen. För biomaterial är väl någonting det är som är väldigt hett? Det är någonting som kommer väldigt, väldigt starkt. Så material är ju liksom, det finns ju allt. Och jag brukar mest jag brukar tänka på det som om man ska pr prata om de olika inriktningarna. Som att man kan tänka att det finns hårda material. Och det finns mjuka material. Och det finns allting däremellan. Så material är ju någonting som genomsyrar hela våra liv. Och är ju väldigt viktigt och det man lär sig på det här programmet är ju någonting att man utvecklar och tar fram nya material så vill man jobba med någonting där man är väldigt nära forskningen och liksom den yttersta spetsen eller man ska säga på utveckling och materialutveckling då, då har man ju, väljer man ju helt rätt. Är det många studenter som då väljer att doktorera och forska vidare eftersom du ser att det är väldigt Absolut. nära och jag tror att den här branschen sen, alltså, oberoende på, eller, beroende på vad man väljer förstås att inrikta sig på. Men, men det är ju också så att många företag vill ju också ha civilingenjörer som har disputerat också. Därför att det är så en forskningstyngd bransch. Så många gör ju det och väljer att gå vidare och specialisera sig. Är det mycket laborationer då under utbildningen? Absolut. Man kommer stå i labbet ganska många timmar per dag. Absolut. Det är ju en stor del. Men det kommer ju mer och mer under utbildningen. De första åren som sagt är ju mer matematik och fysik. Det har man såklart också labbat. Men matematiken är det mer att man går kanske föreläsningar och sitter och räknar och och så. Men, men det kommer bli mer och mer elaborationer uppåt lite i de högre årskurserna. Men studenterna som läser på det här programmet då, vad, vad har de för tankar kring vart de vill hamna efter utbildningen? Har du hört någonting om det? Ja men det är ju väldigt olika vad man har för idé. För att jag tror att många har en idé när de söker programmet och sen under skulle nog säga att under första året, man läser en väldigt bra introduktionskurs i materialvetenskap. Och i den kursen får man lära sig mycket om de olika inriktningarna och vad det finns. Och där tror jag att många studenter också ändrar lite sin, sina förutfattade meningar om vad man kan jobba med efter. Men många studenter, förutom de som går vidare till en forskarutbildning, så är det ju, finns det ju många, många studenter. De flesta studenterna går ju direkt ut i näringslivet. Det är inte så många som jobbar på myndigheter. Utan i det här programmet brukar de flesta jobba på olika typer av företag. Så industri. Då. Många industriföretag. Och, men en hel del konsulter också. Därför att den här utbildningen, du har ju även generiska ingenjörskunskaper. Liksom, som kan tillämpas på vilket område som helst. Så att förutom att du har den här inriktningen på material så kan du liksom jobba med i princip vad som helst. För att du har djupa kunskaper inom matematik och beräkning, även programmering till viss del. Hållfasthet och sånt där är viktiga bitar inom just materialvetenskapprogrammet. Finns det någon sektion för programmet? Ja, det finns en Q-sektion och de är superaktiva och... Håller ihop väldigt bra. Det är ett ganska litet program om man ser till antalet studenter som tas in per år. Så Hur många platser har ni då? 35 platser är det per år. Så att det är en väldigt bra storlek också på klass. Du får en väldigt bra sammanhållning. Alla känner alla. Och på Q-programmet och i Q-sektionen så umgås man mycket. Över årskullarna så att man redan som ny student och går i ettan så kommer du ändå att liksom umgås med de äldre studenterna. Så Q-sektionen ordnar ju alumnföredrag och olika företagsevent och förutom alla de andra sociala aktiviteter. Och Q-sektionen tillhör ju också Uppsala Teknolog och naturbeta K UTM, som är en del av UTM. Ja, så det är ett stort studentdriv och mycket arrangemang från studenterna också. Absolut. Men vad är det för behörighetskrav? Behörighetskraven är samma som till de andra civilingenjörsprogrammen. A9 heter områdesbehörigheten. Det är matte 4, fysik 2 och kemi 1. Är det någonting annat som du vill tillägga om programmet? Jag kan tänka mig också, du sa ju att programmet hittar teknisk fysik med materialvetenskap och du har redan sagt att det inte bara är en inriktning på teknisk fysik. Men det låter lite grann åt det här, alltså är det någon slags teknisk fysik light? Absolut inte. Det här är väldigt långt ifrån teknisk fysik egentligen. Det här är ett materialvetenskapligt program. Men man läser lika mycket fysik och matematik i princip. De första tre så, åren. Ja, så att det, där har man ju det som är lika. Liksom. Men annars så skiljer de sig åt väldigt mycket. Jag skulle säga att teknisk fysik och materialvetenskap ska ha mer gemensamt med kemiteknik i sådana fall. Ja, de läser årskurs 4 och 5 tillsammans. Ja, mycket tillsammans. Men ändå ett helt unikt program på sitt att Man har liksom en specialisering med fördjupning i matematik och fysik och kemi. Om man jämför med kemiteknik då som man har en fördjupning i matematik och kemi och lite fysik liksom, så mm. har de här studenterna mer fysikinriktning. Ja, betydligt bättre fysikgrund än kemiteknik. Ja, ja, precis. Och det gör att det är väldigt intressant när studenter som läser på de här olika programmen gör projekt tillsammans att man har lite olika utgångspunkt. Men och det är väldigt bra och lärorikt. Det berikar. Tack så mycket. Eller är det någonting mer du vill tillägga utöver det här? Ja, men absolut så kan jag ju säga att det här är ett väldigt trevligt och bra program. Och det ger ju fantastiskt bra jobb. Det finns väldigt goda förutsättningar för att få jobb inom materialvetenskapsbranschen. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Ja. Hej då!